Осел. Витривалих і сильних ослів, біслюків, використовують у всьому світі для перевезення людей і вантажів. У них маленькі ноги і густа шерсть, що робить їх придатними для використання у сухих гірських місцевостях. Цих лагідних до дітей тварин частенько утримують як домашніх улюбленців. Свійські осли походять від диких яких приручили ще у стародавньому Єгипті, деякі осли майже такі самі, як і свійські, відрізняються лише більшими вухами, маленькими копитами та вузенькими чорними смужками на ногах. Осли хороші робітники, але інколи бувають дуже упертими і голосно ревуть, якщо роздратовані. Забарвлення ослів від світло сірого до майже чорного з однією темною смугою вздовж хребта і другою смугою, яка її перетинає на лопатках. На кінчику віслячого хвоста чубок з довгих волосин. Скринька фактів. Осли доживають до 40 років. Ослів можна запрягати у візок, їздити на них верхи. Самок ослів ослиць називають дженні, а самців джек. Мул – це помість осла і кобили. Орел Сильні крила, гострий зір і могутні гострі кіхті роблять орлів чудовими мисливцями. Своїм великим гачкуватим дзьобом птахи відривають м'ясо з добичі. Орли – санітари. Вони знаходять і поїдають мертвих тварин. Ці великі птахи живуть майже по всьому світу. Від Арктики до Тропіків. Орел-беркут і морський орлан-білохвіст – найрозповсюдженіші орли. Вони гдіздяться в Європі і на півночі Азії. Гнізда будують високо на деревах або скелях. В кладці – одне-двоє яєць. Північноамериканський білоголовий орел – національний птах-символ США. У нього вкрита білим пір'ям голова, темно-буре забарвлення, оперення тулуба. Він живе біля озер, річок і на узбережжях морів. Орел гарпія – дуже великий тропічний яструб з джунглів Латинської Америки. Цей страшний і лютий хижак полює на лінивців, єнотів, мавп і великих папуг. Велика гарпія – один з найбільших орлів. Скринька фактів. Саме тому, що орли такі сильні, вони з сивої давнини стали символами могутності і сили. Дорослі орли повертаються до своїх гнізд протягом багатьох років.